Azaroak kamar denok alchazura. 11etan ongietorria, ausatea joaldunak txalapartariak azoka, 11erdietan porrotx eta irrien lagunak. 12 ekitaldi internazionalista iortea kulturgunean. 10erdietan kontzertuak, Obrin Past, Vendeta eta Los Zopilotes Chirriaos. Bearreskoa delako 25 urte eta aurrera goaz. Informazio gehiago hiruwebekoitza askapena.orgen